Bismillahirrahmanirrahim. El hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun e më ndrohur falenderojm, dhe vetë përsin dëm të falë kërkojmë. Ne sa lavdë dhe bekime të Allahu qofshë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekën këtë rrugë drejt lindjes fun të kësaj bote në dorëza në takimet e kaluara kemi përmendur disa zhvillime të sot kanë qenë me ndryshëse ato të zakonshme që kanë ndodhur më herët në kohën e pejgamberit alayhisun salatu sallam. Dhe këto ndryshime kanë të qenë të vërehen qartas që nga marrëveshja e dy bes. Në takimin e kaluar kemi përmendur ne kemi folur për një ngjarje që ka qenë zbatim i një një një tasoj marveshje. Umreja që e bëri pejgamberi Alehi Salatu Vesham. Kjo umreja shtë e infonuar do tëtë të nuk pat mësit të bëtë në kuhën e vetë kur ardhë pejgamberi Alehi Salatu Vesham. E pasaj, pas marveshës ajo umrejë o bë vitin e ardhë shumë. Mirë po, kur ardhë pejgamberi Alehi Salatu Vesham ardhë në ma së të madhe muslimanësh, të sëllët edhe, duke qenë të organizuarët dveshën i hrama, pasaj ajo disiplina, ajo bukuria, dhurimit, ngritja e zërit me telvija, lebejkë Allah me lebejkë, mëdhimi Allahu gjëllë gjëllë hu, përmendja ati, gjitha këto, i përcëllën kërra ishte me kësë, dhe ishte për shumë për të ujë një, një vullosja, dhe një argument përfundimtar për, për mbyllës se nuk ka mundësi ti të rezistosh këtij ndryshimi. Është e pamundur. Dhe se as pun ditë të skuadmi që do të bjen në duat e tij. Kështu që shumë për njerëzit më aq më ka filluan që me mendu ende më seriozisht për të ndruhur qëndrimin e tyre ndaj Muhamedit aleyhis salam. Nga më të tëksuarit që pranun islamin pasë së një gjarja këmë e njërja, thënë ka qenë Amar ibn Asi, radiallahu ta'ala anhu. Amar ibn Asi, emni që është lakuar dhe me herët, ku në kontekst negativ, si një njëri tëti menqër, një politikani është dërvjallët dhe jaftë që e përdojnë në koreshtë të mekës në situatat vështiva dhe kritike. Andaj këtë të dërguan tek në Gjashiju për të negotësiu Atërëkor një gropi muslimanëve duke që në endë në Meke, pa ushpargull Medina, shkuën në Abyshyni dhe dërguan Amari Benasë, së, së kërështë ju këtojtë, që të negotësian me në Gjashiju për të ikrykta njërë në, në Meke. Dhe këja është një dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe dhe për problemet në da e përdonin Amr i Banasën. Andë Amr i Banasë është njëri menqën, një që i dinte rjedhët e punëve, zhvillimet. Dhe Amr i Banasë i kështu e përshluan islamin e ti. Dhe të pas beteje së ahëzabit, u bëmë se e qarë se si kjo pun tashme ka marrë një dhe ti. Kjo e ndër para hudejbjes, e ka pa se më hënë nuk në poshtë të kënjërja dhe se ka diqka këtu për teja saj që nga poflasin për te. Dhe një dit ka nëhet me dison shokët e ti në meke dhe ju ka thonë kështë Amer Benasi. Ju gjithë monë në këtëri ndëgju mua, po. Gjithë monë këtëri morë mendimin temë, po. E kësë e radhe kam një mendim, shpesoj se nuk këtëri me ma refuzur, me ma prish. Të gjithë sësit, cilë është mendimin ditë, Ameri Brasë ju ka thonë kështëra. Punë e këti, për Muhammedin Alehi, Salsan, është në rritje siper. Në nuk mune menajt me e pritët të në meke. Që ka, për, e ka në rrisi kjo është të artë të artë. Në nuk mune të rrimë meke me e pritë. Onë e përpozohë që nga të shkëm të në gjëshion. I thash, kanë pasë raportë me në gjëshion Ameri Brasë ju edhe të herë. Edhe ma herët. Nëse, nëse, triumfojmë kënjirë dhe e mërë mejken, imi të shoku jonë, të në Gjashion. Nësë ndodhe këndërta, në jashtu ashtut, kemi pozitë të këpële, në këthejmë i kurdojmë apo. Ata e pranojnë dhe mëjrë nërbash më shku të kënë Gjashion, në abisheni. Thotë Amal i Benasi, në Gjashion të i pëllqenjë kura e arabëve, kura që kanë regjë, deveve, të kovër e tjera, i ka pëllqysi hedije shumë edhe më bledhen një, koqa njësasit saktua të lëkurës me vete edhe drejte në Gjëshiu. Ko shkojnë në Gjëshiu, para se me hytaj, e duke se të mrejt, duke me hyme, me ranë, për e të pak se ka një polë, e kishtaj një polë më rana. Dhe para se me hyjë në Gjëshiu, delë e a polët që ishte më rana. Kure shohin, nëri pe për ashpave të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Kaçën tek në xhasio. Në konkur pejgamberi më shumë anë brëtrëve. Don mos luftës së Khayberit që më thon pejgamberi zon ta fillimisht me brëtrëve. I ka shku në xhasiut i ka shu. shu Domthon edhe Herakliu të tjera. Dhe kaçi kënde për punë tjera e ka dërgu pejgamberin kët e domon ende para Khayberit që e ka dërgu për me iliru Ebu Jafar ibn Abi Talibi në tjerë musliman që kanë qenë në Abisinim. Kur kanë shku i në Shkëngul, kanë qenë në tje. Dhe dhe nëse a i grupi i musliman që kanë qenë në, në Abisinim, pas ta janë në krytë të i pekërsh në luftë në Kajveri të do. Kur e ka po Amëri Ibn Asit duke dalë kjo nuk e shku, i ka thonë shokëve ti është një shansë e madhe që na të forcojmë pozicionin të të koresh të mjekës. Po mos me mos me pozola pikë më dyshësa, kjo është tradhidhë ndaj që na ka dhënë shpinën. E çka më bë? Do të kërkoj leje që të më dorëzon këtë njeri mua, peinë gjesht. Sikur të konkurë njëri. Në vrasim kët edhe në rritet nomë shumë të kur është dëmikë. Shikoj këllapo më nën bushër. A më bënosë. Më vratë të deleguarin e pejgamberit Ali, sa toson. Odna Ibrahim këtu përna gjeshin s'është kur njëri mërso për një kënë dikim të matëk, kërë ishte mjekës. On, kënë kënë shkuat tje, edhe kënë kapë njëri në durë e kënë vro. Kënë Amer i Bëna Asëtë të kënë 6.000, dhe ju për ule si e pëja këtë zekonisht. On, për ule që e bëjë njërit për në mbraterve. Më. më tha, mirëse kënë arë shukë këhem, mëmi këhem, të fa në këpru nga dhe nëjëtë të tja, që të qen, të të të të Lëkur një përqavur shumë, i thash, e kam një kërkes. Hërna, kënjëri që dul tash, a më dërëzanë mu, përse, kjo është i deliguar i armiko tonë, i cili në ka sfidhë problemet shumë ta, në ka bët të lashe, në ka përqavë, kësë mëralë, e kjo është i deligumit i më, në mënë, në e dërëzohë këtë që na të vrajmë. Kërë në gjënë këtë në gjëshqivu, të mundë tërbohët. Aqë shumë dhe vrejën të ajë shenja dëmon, të revoltës dhe hidrimit, sa që thotë Amer i Bënasi pata po dërshirë, në në nëme më më, më, më shëtojë ka më mirë. Se mejnët ati një përpora, që farsilë e boni e venë. Në, në qëka të mërshëm, rëagimi të mërshëm, në aji nërmallë qëka përlipëti. Dhe me që ishin vetë, Në Gjashju i tha Amri Bërnasit, po kërkën me të dërzu, të deleguarin e ati që i fletë zotin me Gjibril, në Gjashju i ka besu, përga mirë të rejë sa dhërëm. I thash, tëtë Amri Mraki, i thash, a vërtit besonëti se kja është vërtit? Atër tha, më tha Në Gjashju, nëse në gënd shukën të në, në gëmë që pëtë thëmë, mëre këtë qitë të mëje, Shka edhe njëke rrugë në këtë njërë, shkiti të rrugë dalëja. Atë kë, së shpejti ka me triumfu, në bi gjithë, i veç bi juve, në bi gjithë ka me triumfu. Sikor që triumfu i Musa unë bi faraunin. Allahu që një ka njëmu Musa unë me më poshë faraunin, që ashtu ka minimu edhe këti me më poshë të gjithë. Nuk të kam betë të të tërë pas me shku edhe me njëke rrugë në ti. Qamel Benassi vini nën shart, shoku i tij përpësin për asht tash, dal kjo, me, me mirse, tash kjo, për për më dal ta këy me në një lajm mirë një se në avak këtij. Në rezultat këy përfundon për negocion për mbusliman. Ma thanë qeverinë asgjë. Fotomel Benassi thash, "Dashur, atëra zgjat madhën ta dobëshëse se kamë një këtij. Ne ka zgjodën e dashur, ne ka don besën e Benassi se kamë marr për asysh propozimin edhe këshilën të në të dole nga në Gjashju në vonë me vendim që të shkajtë e këmohamedjë alësën të medinë dhe të për në, në islami. Me vëshro këtë mi nuk e dinin këtë. Ka shku në meke, Amr i Murnasi, që radhjëllahu të alanhu, dhe aqje pas një kuha është aku me Khalid ibn Moridhin, me një venë në dole të mekes. E këto tash muna me imkodru edhe rëfimi në Khalid i Ben Varidit E që pasaj dëtë zbashko me i lidhë në rrugë në tyllë drejtë Për Eganberi Talihi Salatuasën Në kë është shkako edhe kë është rëfimi i Amr i Ben Asit Dere me një piesë Nga se pasaj kanë të përbashkët me Khalid i Ben Varidin Dë andetër Khalid i Ben Varidin Kër e rëfen, islam në ti, thëtë në gjithë dhe balafacim që korejshti janë përplasë me Mohamedin Al-Sanë, kam qenë prezentatë, gjithë konë. Adë në gjithë dhe përplasje që kemi pasë me këtë njeri, hët, e këm pasë e jam duke bo për përpiket kota, badjava kemë, që ka përnë fillim, edhe në vëdhe ka ditë se, kështë të thëtë Halit Bolidion. Dere sa edhe në Hudejbje. Kërka arpë i ka njënë e më për më bërë umrën, dhe me dërguan korejshtë e me kësë, tja prej u dhe në të, të njiremë. I gjetëm duke e falë në mazën e drejkës, shukur se e kemi përvanë. Nuk e di që farë ndodhe, dhe mi për nuk i sullimuam. Por vendasëm që nëse edhe një herë, kështu kam në u falë, në që aqë ka ditë atër drejka e këndia. Ska që mëslimohan Nëse njëre kësë kanë më falë, nuk këna më falë na Nuk këna më në zonë në befasit Nuk këna më falë, ta këna më sulë mu Thotë Amrë benar Thotë khali më rritë, thotë kër erë koha i këndis Tash më falë e ndryshe Nga se kemi të sekë në të më debje është Të zbitë a jetët e në masë të frikës Tash s'ka më Thotë edhe kuptova se, dzen, se Kjo njëri po në aletëzën Parasë me bu Dhe e kam ditë se është duke aru kënjëri, nuk ka ku shëndalë. Këndodhi hudejbja, marvesha hudejbjes, Halitish e ka, vëndërës e kekë ari të marveshën. Kime cekë ari të marveshën hudejbjes, se disa për muslimanërë, kanë shipon e ashtë në ashtërën, do në në hapa afa gjatë. E pëse në me parnu këtë, e pëse në mund në ashtërën, apë? Ka thonë, e Bubekri ka thonë, kjo është la, la, la, jam, e rësurë Allah. I dykume e latë, kjo e dinë o latë, le njërën. Edhe përgjame e thonë, ka heshtë. Ka se, ka dhonë shane që, ne po shikujnë për ti në gjarjes. Ka një nuk du me shikujnë që me në gjarin. Në gjarja është zhvillim i caktum. Po shikujnë, e që ka del për këse në gjarin. Në fate, ose, ose në hapa, a fa gjatë. E khali i moriti thotë, që ka, ka qenë n Këtë posa unë në shkua, mbarvesh hajdejbjes evoluësa se këj njeri erë në meke. Në nëse ka po që, që farë strategjie për kërdojrë të përdojnë, në nëse nuk, nuk ka luftë, në nuk ka bëlla faqim kënë amunë. Dhe me shkëm i do në përpala këtë njeri, me idhëjt edhe me besitni, të dhe peti momenit i këmenu që me shkudikon, dhe ka një që ka bo të në të krime që i ka bëndi i muslimana, me e thënë, nëse më rri këto, atë me ndojë me shkute në nëgjashio, edhe këte nëgjashio me shkute. Atë mirë përthatë, nëgjashio është i tina, që ka, ka kuptu, ka ditë, se nëgjashio është i ti. Ja ka strehu njerëzët, nuk në i dërzoj, na këtu, ka ati qka. Ka dëshu, ka li vërinë se nëgjashio për musliman, ka dëshu ataj ka ditë, n A ndaj të të opësyni në, në, në Gjëshitë Ra, së bjani në shprejhë, dhe. E të shikova opësyni me shku të të Heraklio, në qamë. Dhe, po, është ka njëri më ubo krishterë ose ubo hevraj, me shku të të hujtë. Përse Arape e kanë pasë pas një falëdhe kënëarije të prume, edhe dhe dininon që asë kur s'ka mujtë më i pushtu. Kanë jetu si beduin, kanë jetu si shpëndam, a masë si në kohën të pushtu. Ka qimë shtiri i pushtu. Me që adeshtë nësë nësë nëgjarës e elefantit, ka nik njështë me ty në më. E thot me shkuat tjeta shmo bo, i thjesht, një kush, me të dhejsh, i huji, thot edhe, me të obsilitrit, porin me kema ta që mbesin, ajë që është fati tjerë, tjeta dhe fati e më dhe dhe dhe edhe koha e umre së vënuar, qësa që po flasë oto. Thëtë Khalid i Mreliti, vlaho i janë, Walid ibn Walid, eshte me pegamberin sallallahu alai sallam. Vlahi i Khalidit e ka përnë në islamin para Khalid i Mreliti të dhe. Dhe, thëtë, unë më shefa, nuk po ta, të më honë, asë grudzim, asë të më honë, nga disë mëri, me i po që shpo kini me i ka bërë. Thëtë, ufsheha dhe i ka të kur arë pejgamberi sonë në, në Mekë vëllai im kërkoi e vonu kum gjat atë sot pejgamberi sonë tha ku është haridhi e ka pyet për ta të kon Mekë thot vëllai i ka thonë ku është shef dikun atë vëllai ti dhe i ia shkrua një letër Khalid ibn ul-Walid tek ka shkruar letër, meke, aj, letër. ka und dikun në Mekë kur vjen ai jep këtë letër çka ka shkruar letër vëllai ti i ka thonë kështu Bismillahirrahmanirrahim. Ju thon <clears throat> nuk e di pse po vonuash. Mençuria jote është dash për matimet e të mosliman. Madjet ka përmend pejgamberi alaihi salatu vesselam se sa do të ishe i ngritur dhe i shfëlyer sikur atë që të ka dhonë Zoti, të kështë e përdor, përmendimu përgamberi Zoti, të ka e pëllohu një avsi, të ka e pëllohu gucëzim, një strategi madhë, kush ishe konë të përramëna, me konë një në në përgamberi Zoti, kështë të ka përmënë, të përmënë, të përmënë, të përmënë, të përmënë, dhe ka lefduar përgamberi Zoti, me nëqërinë tëndë d kat letërën dhe kur lexon Halidun këtë letër atë, kjo është funa thonë, të duket e ka hjekat ndër kësën, po çka ku buan dash, mase e ka pranë piga person, thot Halidi thot radiallahu taala anhu, thot pat ndikim të posaçëm fakti që më kish përmend Muhamedi alayhi salatu vesselam. Ja këta thot vendosa të më shkoj në Medinë. Atë mirë po vendosa me me me më marr di komë veten, atë unë ngushtu me shku. E takua Safuani më në meje, u konë, Safuani u konë pej, endë pej, armejgjëva, edhe i thash, apo e shatë punë e këtë njëri, murë fundë këtë punë, s'kenë hamonë mësina, mi doani mëto, për para, pëse shku janë medime edhe më dërzuam. Atërri ka unë Safuani meje, në honë kur, krejtë banurë të meje, këtë mëgë musliman, imëramë të me meje të ne, unë nuk përëna, kur po shkojmë gjithë aty anash. Ka shkuat edhe një i dhaçti thon, ka thonë, nëse ka shkuat Osman Limi Talha. Osman i bin Talha ka thonë ka çën kujdesori. Ti çogë po shkoj ka po, ti çogë po shkoj. Ka shkuat ai dhe ka pa taj gatishmërin. Për më vonë s'dim. E kem natën sot shtu, vend takimin është në një menjësh mikës. Cilë djen i parë për shoqëti, nëse vënohet e për Medina, nësë s'ka pasë guzime në e të kohë gjopë. Thotë dhe ndodhe është nësikur s'u morëm vashë, dullëm, kur të këpike këna morë vashë, eshte Amar i Banasi. Përna pycë, e ju ka i thami Ministë për Medina, tek Muhammedi Ali Hissasu. Thotë edhëm të atë rrugëm, këtu e në blashku Khali Moridi, atë malë militarë ha edhe Amar i Banasi. Tre nga njështë e mëdhaj, me rëndësi, me peshtë meke, një mbë bashkë në shku në, në Medina. Kër ka shku në Medina, ma spari ka i Amri i Bënasit e këpigamirin Alehi S.R.A. dhe pas një bisete, pigamirin e ka ofruj islamin Amri i Bënasit dhe Amri e ka zgodurën mjë adhon besën pëgamirin talisan për islam, don, për bona musliman. Po se e ka zgodurën pëgamirës mjë, mjë adhon, Amri e ka ngjidojëm kurom pega me fletator, më flet pega e pse po zgjat dora. Thot unë, "Kam bër shumë të këqia, krimet më janë kumo." Çka bëhet me ato? Ashtu se bona musliman me tot bagazh, ti e don, ti veç ato me las më i kur, çka kumona? Atë ka bositësh pega me karrona. Omar, Islami fshin keq që keu përpara, ai e bota u bë pendu. Ato keç shlimave. Ai thot kur më garanton se e kaluaria ti di folso ti thot ja zgjat dorën do të në bëna musliman At, atë vallahi nuk ka pas miftyrtu kokënjë që s'ma kanë bëj syt në pasë Muhamedi sallallahu ska bëj me, me papë nga urrejtja At, atë vallaj At, atë kujt që kam ja dorën deri sa ka vdekë pejgamberi sallallahu kush komuj min gup syt të shikuarën tatë atë madhin ganerë fshi rrezë kçursha për më ku na është të krem kap që po e shojë ktheja kry të thon dhe kur dikon e don edhe dhe fshëroz e xhërr e ai nzan të pothuaj që spekulon. Adnukusha mu mungop. Po nëse kishit më kërkuar, më au proshu, zihsh më au proshu. Sa kum dash të asoj bukur ka qenë. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Shikoan dushini ishtom. E pastaj ka hi halit revolitave. Te pejgamberi alaihi dhe sallam dhe Khalidi that posa m pa pegonun pusheshin. Shkoniuar. Halidi sokoni drejtë. Mjafton që ajo shkaktar po shtogad musliman vronu hut Halid është shkaktar apo Halid është shkaktar sepse u plagos me Gamiri sallallahu alaihi wasallam ai s'e ka plagosur ma është shkaktar kreu sot pastaj e bër yat von von levizion strategjike dhe u rikthyen në betej kuresht mekas në hut e kujtohet andaj nuk ka shlet me pata keni fytyra po të vjen sot vjen bash me çaf po po vjen se ka poçi që fun mur von Dhe ka pasit, a i nëma e u binë se kjo pejgamber. Pra kërë kërë ka thore, ku më pashqë, këtë njëri dikush e mbronë, so së është e mundë shme. A në e është binë, së është pejgamber e do. Po me gjithat, ku jetë i mas ketër një krime. Dhe prap i kam vësirë pejgamber sallë. I kam mirë se kjo ardë. E, e pasaj i Khalidi ka dosh me shprej, no, në onë, dëshirën për Islam. E ka pasit gati një të mbringë se kurse Amir Bransi, po k Një Nuk ka vend kërkaj kë dalë e që e s'këmdoj për para, subhanuallu. Nuk s'ka vend që ti e dalë dikun e që në s'këmdoj për para. E ti edin që ka këmdojnë, që ka vohet më ato. Atër ka thonë për kërkaj mërëse, o Allah, falja Khalidit kej që ka bërë. Bon. Kërkaj më të regu që ka marrë fund e për kënët. Dhe kësot është për mosliman Khalid i Mëridi, rëdi allahu ta'la anhu, dhe presë e kuha, në të gjitha betejat apo çdo situatë, jo e shqiegave apo po e mos shqiegave. Ku masë mund kanë qenë në ballaveshin krizave, në kryet e tyre kanë qenë Halid ibn Walid radiuallahu ta'ala anhu. Edhe kur ka pronisë Osmanit me Talha, dhe këta tre njerëz pasaj, domethënë, është bën një lajm i madh, mendi gjem madh të koës të Mekës, zot në këtu në ato nështa çast e fundit sepse kanë duat të zonjë që kemi të shpjegojë Mirë po, jenë shanjat kryesuar ato shanjët e më dha, se pega mërësa po në po vjenë në make-up, mëse koregjo po ju binë kratë, vazhdimisht, ga ata që i kanë përkratë mas shumë të du. Andetë, në rrëzë, vetë kjo rastë, vetë në ty në këtu dy rastë, kanë shumësi me që një i kuptënë dhe duke ndëgjuar, në rrëzë, mirë po përdu me përfëndu, me përmbyllë këtë, në ashtë ta me njësë të dy do bjë, të mund me çën armikë jotë. Jo qoftë kanë armikë tjetër, mundo ku armikë. Armë shtesë lëmë qoftë. Por munda dhe mua shqetësuar miqësit ynë atë. Në aspektin jashtë. Po ta mbrana vazhdimisht në betejën se shkon më këto. Apo, apo ti nuk e di se këto betejë. Ti nuk e di këto zhvillime apo. Ai nuk ka shumë armicë, është arrogant jashtë, ama mbrana është duke u po betejë kam mundsi që sjellja ndoshta e pahishme mund më qenë edhe që ndoshta një sjellje e pavend më dhon kohje negative beteve të brashme apo do me ajustuar mësim. Po kam mundsi të sjellja më dhon kohje pozitive kujt betejën më shkon. A po do gjerë në aspektin e jashtëm ka lutu për të thonë që do të më më më më krem se me nëzirë shpatën e dhe, mi akëthik pejga me e në kaftërën, në në krimat mëkë, në krimat. Parëndërët ashtu, shikaj këtë citatë, vëtë Hariti për esplërëkë, po, ja këmëndirë shpatën, po, ja këmënduhtu, a mëmrejën, a ja këmëndi që kënyeri këmëna mujtë. Me qëka? Me silëtë të pejga me e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Armiçia diku që na është më urtu, e më kthengas e ki mundsi më të reagim ton ose ose të pamundsi me me, me me me ju ofru dikujt, na është më dhën kohë negative betejeve që ajo është i zhulum rana, a moanoti mos moanoti. Ne kemi raste ndeshme që nga kopë dorë, por sa ku njerëz në kulmin e armiçis, në kulkor, ma, ma ma armik mos u shkon, pastaj ka kalu në anë të islamit. Ja dhinitas apo kur funë një regjisor norvegjez i cili ka bofel yok ari katura po shambon. Jo, jo shkrem film kapo. Ka çën ka filmin e njëu kanë vit trazira të mbarë të musliman. Film i çet pegamës son sinire të moralsh. Njëri dovon e fsharak. Do film mat fllisht thjesht ka boti kusha po. Më të dytë ma shpëfës, ma, ma film që përmonë vëndë i genjesht dhe e, e, e, e, e, e, të rëllime, qështire me gjithëm, që finjen e kamon? A ka ma armitsisi që ka që, a i taj me luftur për e kamon së muzë, a i të dikë. Me luftur, me, luftu, me djali, shpër e kamon së muzë, ma kjaqë se me luftur me shpokë. Që kënjeri ka qenë regjistori se filo, në kullë me armitsis, ubo moslimat. Në kullë me armitsis, ubo moslimat. Edhe s'ha Allah, ka shukët e gvorë i përgamerit të reji, i sotënë medinë e kur ka bomran, i ka kërku falje, ja, a i ka di që Allah dhe në kërku falje, po me shuza në ka unë e ku më bojë, po të edhe do tjema që ka me boj një film të të të tërë, që ka me qit në pa ku shke qenë të realisht, që të ka në kurm të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ndaj, kajrë anë e jashtë me që bëj njëri Apo, armitsi e jashtë me që shpej dikush Mënd tjetë Mënd tjetë uh, Një diçka që njëri e bën so me Me bëj diçka Ama së është i bindën që është daj që e mirë Nuk është i bindën so, po bëj mirë Mëndë në konë sile e jote Mëndë konë fjole e jote Aja që i ndihmona ti Me e dhënë një kohë e beti e vëtë mrenshme qe, Veç aja din që fër gazi, Paraj ka shku të rëgjashinjo, të përshko në atje përvejti edhe për të përsharë, me mytë njerën. Në kurmë të armicisë. Qatëve të kulmi, kurëzatë të kulmi, ma sojmo, që ka pasë më të tëpër? Obo moslimanë. Edhe halionin që ashtë e këtë mërë. A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shikon e kërë shumë dëbjerë në seshë më bërë. Shikon e shumë tjera të. Me në gjithë që të të njësë kam buh keqë. Kër me ndo një fjallë, nuk va kam shërë dherën përgëmberi Alehi Sratusa. Për shambullë, përgëmës me ka ditë që ka fërë për mërë e më i vrasinë, e ka ditë në mështinë që ka buhë, e ka ditë që ka buhë këto. A ka fërë keqë nërë për ta. A zon po Mërë, thon, kor, në që i shkonj i poshtëri me ra M defines apë she resol më o ushte e m男shin e duran në kërë në freqen e orë kënellon. së e halidin meِ puqen dhe me për halidin kpsilon, këtë avsi, këtë në qeshë me fadia për halidin keqë në që kërë kë الë po qëtë për ta të të foto jo kalon gjithë dhe dhe mënderë më kolej mq Hyundai i kërë të të shko Malik në që këto Miiruhim, të kështë më shkuen qëtë afësije, të goribhe këshme shkur kalidina të është kërdi kush në banë keqë vazhdimishtë. Apo, edhe të ndërën me dëmtu. Edhe bëgjitha, dhe me thonë, nuk janë byllë të dherën me fjallë caktume. Po lenë mundësi që nëse, këndelësh, edhe me disohësht përkimin që përbënë, dherën e e halalët e ki qelë gjitha. Apo, është një nënkorejmë për ta. Apo, edhe kjo është një një ndimë në atur betet e breshme që njëri i banë për mjëllon një kohë jetës vërtë atë djatha për majtëmë. Për këndën zi, përkëmërë një ali sëratu sëram, ua ndëshmëj se nuk ka ardhë për pushtet në kësoj tuke. Nuk ka ardhë më uha këmërë. Ka ardhë më nëzirë njërën nga erësira në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në që shumë dodhte të nervozon. Mos klaso në takime të takim tashme por një betejë të rëndësishme, të pazakontshme që e zhvilloi pejgamberi Areqi Sawtoso. Jashtë kufive të Medinës jo apo jo me arabët, nëse marrën fond në Khajber, me Hudajbiye, jo me hebrejet, me judit qëse morën fond me Khaiba, me njerëz superfuqi të madha, edhe e rëndësishme si luftë me njerëra masaj yll I kësa i betje, i kështë e khalidi i marrëgjë, rrëdja Allah të tala në të. Në mere, subhanë Allah, u krye, me atë që kërkalu, ka kërkalu. Ka Ta është të dëshmënjë, se unë në përmirës uopë. Në ndajtën, ndëru dhe dhe dhe, një më në më në bë gjynahë, më në bë keqë. Mirë, po, kërës për përndohet të ka laugë gërëleurës në qërështë. Edhe burnësht, edhe vendohes me q e këm përdojrë për të për keqë me në qërinë, për të keqë pasuninë, jën të pendurë, e tash e di kërë përdojrë. Edhe nga nëse kejmë boj një një një një lëshim, duhe që masë të sojë, kër një një pendurë të kalau gjëllë e vola, që ka me boj? Me i të regu, sotë gjëllë e vola, se që që më poj një këqë kësë vanë, ta shko me konë halau ma i mi me një vend të atërdojnë do i kom benzimin se kosi e thap e kam bërë të mëdhit radiallahu ta'al anhu iteqi lëh ku nd. Si fik Allah ku do që ti jesh, ku do që ti jesh, me bahu rbizot. Dha pasojë të keqish me të mirë, në rregull nidha jam. Kat. Pasojë të keqish me të, ke fol keq dikun, çu fol mirë. Ke buni veve të keq çu po mirë. Meher mer, mëse yush yush po pëndonat të Allah, së të këfërdo, po pëndimit gjithës jush. Mirë, po pëndimit është këq ardhje për që ake bo. Me bërën e dhe përëm mirë mas të keqet, si një loj, shlirje. Nga se kështu ta përgama sëmë. Fe atbi e sejjiat elhasana të mhuhar. Pasoj e të keqen me të mirë, kjo e shlun e të atëm. E shlun kush? E keqen eshlin. e shlun. E mirë e shlun të keqen ta bëm, ta bëm, Metodët të të sunë këtë mështë. Kutë full keqë, farë pasë të mirë. Bënë shkat një shkatë të papëllë qykshme, jepë. Në një shodhaka bënë mirë. E keboj di këllë më dhënu, shkatë dhe bëne këllumë të mirë. Ekstumeralë, gjithë mënë. Me lejnë Allah Gjellewala, dhe, honë, dhe të garantojmë me këtë metodologi, me këtë mentalitet, këtë me garantojmë shkatë. Garantojmë se vepre e fundin, du një akë në këmë në uvolës me, me punë të mira. Një, një gjithë mund, të më rrafë në ka punë të mirë, po, atëra një të vetë dë tjetë punë ati e fundit punë. E mire në luësim Allah Gjellevara që jetën tonë me në e përmbygjën me punë të mira. Me fale për jëzot Gjellevara po dhe me punë të dobishme në adërim dhe jëzotit, po edhe, edhe në shërbim, duke i bët dobi dhe mirët të, të tjera. Kështë në gjare a islamit të amë edhe Khalid ibn Walidit, edhe Othman ibn Tarhas, tri njerë dhe me ndikim, e pasla dhe të dëzëgjërëmë edhe me ndisë angjërë tjera, dhe në takimi në arshën, Zot, Jushkëleft, Allah, na përmërsot islamin ton, na forësotën këtë din, dhe në mëndësot që të imi shambullin mirë për këtë vej, edhe për pasim të Muhammedit a.s. Asallamu ala Muhammedin wa ala alih, asallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala k